Salut, Silviu! Acum am plecat de vreo 10 minute de acasă, merg spre București și am început să ascult uh, audio tău <coughs> cu ghidul bărbatului adevărat. Doar la prima, prima introducere asta cu despre autor, și chiar dacă la început am zis boi, da, ce să și să mai ascult eu asta cu introducerea, cu povestea, că are eu oricum știu despre Silviu. Și, într-adevăr, știam mai multe lucruri, dar nu știam tot ce, scris, tot ce zis aici. Și acum abia imediat se termine introducerea asta cu despre autor. Îmi place foarte mult uh, tot ce-ai spus aici. Mă regăsesc în anumite chestii și chiar mă inspiră ce zice aici și abia aștept să ascult tot. Și să mai vorbim, poate ne vedem luni, cum mai zis, sau vedem noi, dacă nu oricum, cel mai mult o să interacționăm în tabăra de la vară. Abia aștept să ne vedem și Da, că Investiția mi se pare că merita din plin 207 lei. Da, dacă ai avut la oferta, mi se pare o nimica toată. Adică am ascultat nici chiar toată uh, audio-sta cu despre autor, încă nu-i chiar la final și mi se pare sensațional. Deci, abia aștept să ascult tot ce zis aici și îți mulțumesc, te salut și abia aștept să ne vedem. Ciao!